2006 aprilea erdialdera, udalerako hautezkunde kampainaren azierarekin batzera, irunako herrimugimenduko zenbait lagun eta kolektibok topaketa batzuk antolatu genituen. Bertan, hiriko gobernutik ezarritako hiri ereduari buruzko ausnarketa burutu zen. Azierako bilera eta ausnarketa haietan agerian geratu zen gogaiturik daundela. Gogaiturik, herritarron naia eta hitzak kontuan hartu gabe diseinatutako hiri ereduarekin hiri eredua hartan ezzegotokirik parte hartzerako. Hiriaren bizitzan herritarro hotsa ezzen inondik inora errazten, baina eta gehiago Iruineko kaleetan egiten zen herriana ahalik eta gehien mugatu eta mozten saiatzen zen. Hiri eredugura zen eta zoritzxret oraindik ere bada UPN eren hiri ereduan. Autoritarismoan ideien sumizioan eta errepresioan oinarritutako hiri eredua. Ausmarketa haietatik zera ondorioztatu zen, Egungo udalereduan, ere iria eta iritarron zerbitzurako dagoen udaltzaingoa izan beharrean, UPN-eden alderrikeria burutzeko tresna besterik ez dela. Izan ere, azken urteotan, askotan ikusi dugu, edotzen gogorki zapaldu egin dela zenbait udaltzainean eskutik. Gauta berazan ginezake, jendartere muiakimatean, UPN-eden ikuspuntutik at kokatu diren laguneekin, Hauek ere, ueltzaingoaren errepresioa jasan dute adibideak ugariak dira eta jarrera hau jaan duten sektoreak ere bai. Hiriko zein auzoetako festak, olentzero, gaztetxeak eta gaztzen mugimendua, etorkinak, ijitoak, homosexualak, auzo mugimendua, euskaltzleak eta abar. Pekintza hauetan guztietan zenbait Ugalzaen bortizkeria izan da eta ugarri komuna. Honen ondorioz, arraziko salaketak jarri badira ere ez du bakar batek ere aurrera egin. Burut, burututako lanen ondorioz, hiriak behar duen Udaltzaino motari buruzko estabaidea irekitzea lortu dugu. Egungo Udaltzain burua den Simon Santamariaren karguztean ahalik eta jende gehien bildu, eta Udaltzainoaren funtzio eta ekintzen aurrean irit kritikoak agertzen hasi dira. Izan ere, Udaltzain lanpusturako betegabe geratut ziren azkeneko plazak kontuan hartuz Udaltzainoaren sindikatutik esantzen bezala, hiri honetan Udaltzainoa gaizki ikusi dago Lorpena agoez dira lanean jarraitzera bultzatzen gaituztenak. Gero eta gutxiago falta baita guzti ondaako hiri bat izateko. Gero eta gutxiago falta baita Simon Santamariaren kargu uzterako. Udatzenburua bera da UPNek Iruko udatzengoarekin egin nahi dueenaren islaharddia eta izla horrekin bukatzeko ataritan egon gaitezke. Udalaren gehiengoak eskatu egin du. Talde herrikoen gehiengoak eskatu egin du. Gendartearen gehiengoak exigitu egin du, eta bien bitartean UPN-ek gorraren egiten jarraitzen du. UPN-eri belarriak ireki behar dizkiegu. Iruña Iruñeko biztaldeena dela entzun dezan. Iruña bere talerriko dela entzun dezan. Iruña ez da, ez UPN-ena, ez Simon Santamariarena. Honen gati guztiaren gatik, mobilizaziorako deialdia luzatzen diegu Iruñeko biztaldei. Datorren ostiralean, abenduako gaitabi, izango den manifestaziora etortzeko dei egiten diegu. Manifestazioa bostetan autobus galtoki zarretik aterako da Iruñaren hitzarrespetatu, Santa Maria kanpora lelopean.